Іншого розповсюджувача – у будинку культури. Знайшли і того. Чи пам'ятаєте реквізити квитків? Так, сектор другий, ряд десятий, номери місць, точно сказати не може. К того вечора серед тих, хто мріяв потрапити на виставу, були і три інспектори карного розшуку Печерського райвідділу внутрішніх справ. Почали придивлятися до тих, хто пропонував зайві квитки. Можливо, злочинці спробують збути їх саме таким способом. Нічого, що заслуговувало б на їх увагу, не виявили. Тоді почали уважно вивчати десятий ряд. Дідусі і внуки, батьки і діти, місця 32 і 33, на одному з них молода жінка, інженер Дніпрохім Машу, дочекалися антракту і опитали її. Сказала, що квитки придбала у своєї співробітниці, а та в свою чергу в підземному переході. Виходить, знову глухий кут. Але що завжди вражає в роботі справжніх оперативних працівників, це їх здатність перевіряти і ще раз перевіряти. Те, що, здається, вже давно перевірено. Уже давно пора махнути рукою на ці нещасні квітки, але все ж таки вирішили допитати ту, яка нібито купила їх у підземному переході. У кого? У невідомої особи. Тоді пішли на риск і вирішили поговорити на чистоту. Пояснили, що людей, які продали ці квитки, підозрюють у розбійному нападі і що приховування злочинців суворо карається. Що ж, знайомство із кримінальним кодексом, особливо коли він може стосуватися когось особисто, безперечно виховує повагу до закону. Із показань співробітниці Дніпро Машу у справі про розбійний напад на студента Борщова. До мене приїхав мій знайомий Валерій Гакаєв, з яким я познайомилася три роки тому на турбазі у Північній Осетії. Приїхав разом із своїм товаришем Махаром Зауровим, якого я раніше не знала. Пробули вони у Києві днів двадцять. Напередодні відльоту розпрощалися, сказавши, що у них рано вранці літак. Було близько одинадцятої вечора. Я лягла спати, але одругі вони несподівано повернулися. На Заурову була дублянка, якої я раніше в нього не бачила. Коли вранці вони знову поїхали, то залишили мені два квитки у цирк, які я того ж дня віддала своїй співробітниці. Зріст Гакаєва 180 см, Зауров трохи нижчий. Адреса Гакаєва – місто Беслан, вулиця Дзержинського, 94. З точки зору розшуку це була безперечна удача. Одержаш ти за кілька хвилин точно адресу підозрюваного, який утік з місця події одразу за тисячу кілометрів? Проте його причетність до злочину ще треба було довести. Квитків цирк на місця номер 32 і 33 вилучають. Про них складається відповідний протокол. У протоколі їх найретельніше описують колір, розмір, серія – скільки коштують і час вистави, а також де проходить лінія згину. Звіряють із свідченнями Ольги, в яких сказано, що перед тим, як віддати їх борщову, вона склала квитки вдвоє по вертикалі, а потім ще раз вдвоє, але вже по горизонталі. Так, квитки безперечно ті самі. І ось у Беслан вилітає оперативна група. Того ж дня на ім'я начальника Печерського райвідділу внутрішніх справ Приходить телеграма. За підозрою у розбійному нападі Гакаєв і Зауров затримані. З моменту скоєння злочину минуло 11 днів. При цьому знову візьмемо до уваги, що вже через кілька годин після нападу злочинці були у Беслані. І як їм здавалося недосяжними для працівників київської міліції, яка їх розшукувала. Та їм це так тільки здавалося розповідає керівник оперативної групи, затримали вранці. Категорично заперечував свою причетність до злочину. Ніяких слідків, ні у цирк, нікуди він і також Зауров нікому не залишали. Навіщо приїжджали у Київ? Хотів одружитися. Коли подзвонили у квартиру Заурова, відчинила мати. У дому його не було. Де він? В лікарні, але ось-ось має виписатися. У лікарні передусім попросили список хворих. Серед них був і Зауров, який того дня справді виписувався. Потім попросили список його речей, що зберігалися у лікарняній камері з Серед них була і Дублянка. Того ж дня підозрюваних доставили літаком у Київ. Коли Борщову, який усе ще був на лікуванні, у нейрохірургічному відділенні, пред'явили для впізнання Дублянку, вилучену у Заурова, Пред'явили за всіма правилами серед двох інших дублянок, однакових за кольором, формою, розміром, він безпомилково вказав на свою. Через тиждень після затримання, переконавшись, що заперечення марне, Зауров повністю визнав свою вину. Із показань підозрюваного Заурова. Вночі перед від'їздом з Києва ми з Гакаєвим вирішили прогулятися по мосту. Неподалік зустріли молодого хлопця. Я відвів його в бік, у кущі, і збив з ніг, потім забрав його речі. Борщов одразу ж знепритомнів, і якби пенсіонер Іван Тимофійович вибрався на свою дачну ділянку хоча б на годину пізніше...